Boiana, Elaia, Malen, Enaiz, Lara, Matia. Mintzatuko gara espinerre jokuaren inguruan. Zer da hori ezagutzen duzu? Eh? Da jostailu um, bat. errelajazioarentzat. txat. E, em, eroztien da maksitxinarenan. Nolakoa da, Matias? Ezakit. Da, em, redondo eta, e. bai, bat. Bada, ehoztailu bat nola iruki, iruki forma dauka. Eta bakarrik ez ezakana punta. Ezaka punta bakarrik daka nola borobil bat zok. Lore, emm, eh, eh, terrebol bat bezala. Zuek baduzu elara badaukazu? Eh, ez. Eh, Nei erosiko didate. Bai. Bai. Terran didazute dela erlaxatzeko? Bai. Eta zuek, noiz erabiltzen duzue? Eta kreazioa. Eta etxean? Mm. Ez dakitea nezarekin. Eta baina zuek, errelasatu beharra izaten duzue, urduri zaudete? Bai, eta jolasten dugu. Batzutan errelasatzeko, hori pues jolasteko da, eta bai batzutan errelasatzeko horentzat eta ez dakizunan zarekin pues artzen duzu. Eta bakarka joelasten da, do lagunekin. Ba, Tazuek zuek ez duzue, nahi, nahi duzue euken? Bai. Bai. Eskatu diezue gura zuei? Bai. Ez. Et. Bai. Eta esaten dute? Es. Bai et. e, ezet, baina ez. Bai, esango didate ez et, ez, baina esan. Eta zergaitik esango dizuete ez za polita jo hori? Ez. Bai. Bai. bai. Nire ama eta di, ez. Etzaia gustatzen. Ez. Nire bai, ezagati erosiko didate, baino ez da ordaindu barasko. Garestia da do merkea? Ez, bi euro edo bost. Merkea. Da. Eta aldu zu ekarri eskolara? Bai, rekreazioan. Eta ba, rekreazioan jolazteko. Gelan ezin da atera? Es. Bestela es. konfiskatzen dite. Di, eta jende askoak dauka? Bai. Zer da, modan dagoen jolasa? Bai. bai. Eta zuek moda maite duzu Bai. Beti moda segitu behar da? Ez. Matias? Ez. Moda batzutan bai bestetan ez? Ez. Bai. Zer jolaz dago gehiago modan? Jolazori, eh, eh, lape la onza, leple imobil. Zertarako? Eta... Eh, E eh, hau savada kantsuna eta da, da jo lasteko. Uh -huh. Lego, bai. Zer nahiago duzu? Spinner, Lego edo Playmobil? Spiner. Spinner. Playmobil eta Spinner. Lego eta Spinner. Lego